i syna, i ducha svatého. Amen. Milí bratři, milé sestry, vítám vás na dnešních bohoslužbách slovy. Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijíti má. Poslyšte na úvod slova žalmu 118. Chválu zdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Lépe utíkat se k hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k hospodinu, než doufat v knížata. Mí bratři milé sestry, i dnes se zde smíme zkromáždit před Boží tváří svého pána chválit a rozjímat o jeho předění. Spívejme proto nyní společně píseň Pán Bůh je přítomen číslo 166. Dobrý pane, s radostí, s pokorou, se strachem, s nejrůznějším očekáváním k tobě přicházíme. Děkujeme, že můžeme. Že tu můžeme být každý sám za sebe, jako tvé dítě. Že tu můžeme být jako společenství, rodina. Že máme v koho doufat, v koho skládat naději. Děkujeme, že jsi naší kotvou v rozbouřených časech, naším útočištěm. Vnímáme, že právě víra je tím, co nám pomáhá jít stále dál. Vyznáváme, že tvé veliké lásky nejsme hodní. Odpusť nám, že přes všechna dobrá předsevzetí opakovaně selháváme v úkolu milovat tebe a své běžný jako same sebe. Prosíme, pomáhej nám překonávat sobecké pohnutky a veď si nás k sobě. Chceme ti dnes děkovat za vše dobré, co od tebe můžeme přijímat. Děkujeme, že můžeme zažívat lásku a přijetí, pocit vlastní užitečnosti, že máme blízké lidi, že máme koho poprosit o pomoc. Děkujeme i za svobodu. Dej, ať se všech nezasloužených darů umíme vážit a více než přijímat, chceme dávat. Posiluj nás, když nám strach nebo lenost brání žít opravdově, s druhými a pro druhé. Provázej nás na všech našich cestách, ať nikdy nezapomínáme, komu patříme. Provázej nás i touto bohoslužbou. Proměňuj nás svým duchem. Amen. Uslyšíte čtení z Lukášova Evangelia z první kapitoly? Je to takzvaný chvalospěch Zachariáš. Janus otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a takto prorocky promluvil. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. A vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davidova, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od Pradána. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi Otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu Otci Abrahamovi. Že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili,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 na cestu pokoje. Tolik slova písma a budeme pokračovat zpěvem Žalmu 118. Zastíváme z první čtyři sloky. První 12 veršů třetí kapitoly z knihy Exodus. Mojžíš pásl obce svého Hána Jitra, medianského kněze. Jedno vedl obce až za step a přišel k Boží chorému. Tu se mu ukázal v v posel plákolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří. Ale není jim stránen. Řekl si. zajdu se podívat na ten velký úkaz. Proč keřem schoží. Hospodin viděl, že odpočuje, aby se podíval. I zavolal na něho bůh z prostředku keře. Mojžíši, onžíši, odpověděl tu jsem. Řekl nepřibližuj se sem. Zůj si opárky nebo místo, na kterém stojíš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 Zestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a menem, na místo keneánců, chetejců, emorinců, perezejců, Chyrejců a jehuzejců. Věru upění Izraelců doleho ke mně. Ale možíš Bohu namítal,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 Vede totiž spíše ke zděšenému vyznání. Odejdi ode mě. Vždyť jsem člověk hříšný. Tak to poznal a vyslovil už by si poštol Petr. A není nějak zvláštní, že tady božíš slyší, zůj si opánky. nepřibližuj se sem. Poslechne a poté si i zakryje tvář. Jde o kontakt, ale zároveň o projekt distancované místě. Mluví no, lidé si dnes vizolovají boty, pokud to situace dovolí, aby byli ve styku s přírodou, se zemí. Bez bot člověk může vnímat, po čem šlak. Je v kontaktu se zemí, není nějak izolová, oddělená. A o to jde i tady. Boha na sebe máme nechat působit. Neizolovat se od něj a nebránit nů, aby na nás působil. Ale zároveň Božíš slyší, nepřistupuj blíž, Boha si nemůžeš osadat, proskoumat podle své přání, i když On sám se k tobě přiblíží. Není na ně totiž nic k vidění. A jakou projekt úcty si Mojžíš zakrývá tvář. Bůh je přece svatý, nedotknutelný. My protestanté jsme liturgicky někdy docela nevychovaní.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 Pokora a vděčnost je přiměřený a Bohem žádaný postoj člověka vůči Němu. Tenhle zvláštní Bůh se Mojžíšovi sám představí. Sám o sobě řekne, že je Bůh Abrahamův, Izátův a Jakobův. Není to Bůh moře nebo větru, ani Bůh nebeče po pocvětí, nebo Bůh plodnosti a štěstí. je Bůh vstane. Bůh, který v člověku vidí partnera. Je to Bůh, který otcům něco slíbil a teď je tady, aby svůj slib splnil. Jeho jméno, Bůh je základ a Jákobův, dává tušit, co se od něj dá čekat. Víme přece, co s ním a díky němu těhle praodcové zažili. Izraelci, kteří po tu tváře budují jako otroci egyptská města,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 Stává se, že víra jednotlivce někdy kolísá a prochází pustinu. Ale právě v takové chvíli se může držet poznání, které s Bohem a s jeho věrností udělali mnozí před ním. A tady čteme úžasné svědectví církve o tom, jaký náš Bůh je. Ten náš Bůh je empatický. Zajímá se o člověka a není mu jedno, jak se nám žije.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 budu oslaven tím, co jsem učinil s farálem. To je totiž Boží zájem. Bůh chce, aby ho poznali všichni. A nedělá to násilí, nýbrž svědectvím těch, které si povoláš. Mně se ovšem bráníme. Co tě to napadá, pane Bože, já na to nemám. Nejsem dost věřící, jsem starý, neumím mluvit, nejsem misijní tyk. I Možíš se bránil. Kdo jsem já, aby šel k a vyvedl Izrael z Egypta. A všimli jste si, co mu na to hospodin odpověděl. Já budu s tebou. Neutěšu, neutěšu bože, že jeho stáří není na překážku, nebo že se ještě mluvit naučí. Možíš je prostě poslám, ale dostane za stíbení, že na ten úkol není sám. Úplně též říká i Ježíš svým učedníkům, když je posílá do celého světa, aby učili a křtili. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. hle, já jsem s vámi po všechny dny až do dokonání tohoto světa. To není náhodná paralela. Takhle Bůh ve světě jedná. Povolává se nás jako svědky.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 Vidíme, že tež ten spotkáme, že o Posíláš do služby, asi s námi. Ty nás provázíš všemi těžkostmi. Těch smutných, těžkých, skličujících skutečností je tolik, že by jeden raději strčil hlavu do písku. Věříme ale, že ty oči den nepravostmi nezavíráš. Proto ti nyní předkládáme své prozby. Zažíváme rostoucí obavy z opětovné sílící pandemie. Myslíme na všechny nemocné, trpící, umírající. Na ty, kteří náhle přišli o své blízké. Bolestně si uvědomujeme, že životy nemáme jen ve svých rukou. Prosíme o sílu pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví. Přimlouváme se za ty, koho současné poměry uvrhly do existenční nejistoty. Přimlouváme se za lidi ohrožené hladem, terorem, válečnými hrůzami, za lidi zneužívané, týrané, vykořišťované. Prosíme za uprchlíky, za všechny, kdo přišli o svůj domov. Prosíme za politiky, aby je moc nekorumpovala, ale uměli ji spíše využít všeobecnému prospěchu. O pokoj a porozumění prosíme. Děkujeme za tvou církev a za vše dobré, co se skrze ní daří dělat. Přimlouváme se však za ty, kteří skrze křesťany zažili velké zklamání, komu bylo a je v církvi ubližováno. Věříme, že ty žádného nezamítáš. Prosíme o posilu pro všechny, kdo s velkým nasazením pracují na tvé vinici. Prosíme i za ty, kdo se se svou vírou cítí být sami. Dávej nám všem naději, že to dobré má sílu překonávat zlé. Spojme své hlasy k modlitbě, kterou nás učí náš Pán. Odčenáš, který si v nebesi, posvědce jméno Tvé, přiď království Tvé, buď ule Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš zdejší, dej nám dnes, a odpustná naše viny, jakože my odpouštíme našim vinníkům. A neublíž nás pokušení, ale zbav nás modlehu. Neboť tvé je z království i moc, i slávou na bělých Amen. Amen. Vyslechněte tedy slova poslání, jak jsou zapsána v listu Filipským. Dovržte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností. Níbrž v pokoře, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechte mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Přijměte požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dávám vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. A zakončíme dnešní zkromáždění s písně Pochválen budiš Pánu náš číslo 449. Thank you.